Beraz, irungo sortuk, irundar euskal preso, hoi batek egun, ba, iratzen duen egora salatzeera e, deitu du Goratuko dugu, bueno, ba, e, larun bata ontan, egora honi aurregiteko, ba, best eguna antolatu e, deitu dula, ba, sortuk Baina lehinik eta behin, bueno, ba, honi buruz, egun, honi buruz mintzatuko gara, telefonaren, ba, beste motorrean, odei eskudero dugu, kaixo, e, odei, kaixo egunan Like eso, Beraz, aipatzen genuen, eh, salatzen dozotela, lehenik eta behin, ba, irungo perso oi baten egoera, izan ere 2008ko maiatzean, Espainiako, ba, audintzean azionalak eta guardia zirriak, elkarrekin egindako operazio batean, iruro bat euskal preso aurkako neurri errepresiboak hartu zituztela gogoratu duzu, eh? Eta, bueno, hauen artean baita ere, bueno, kaltetu izan da irungo presoi eibat, ez da. E, bai, alaxe da, bai, justo, duk esan ez duzun bezala, jazko maiatzean e, abiatuta kooperazio baten baitan kokatzen da e, Dego aztu behar, azken batean, e, momentu hartan, edo bat preso politikoiren kontrako izan dudela, baina hori ez dela kasu, kasu bakarrikan, e, txan ere, badia beste hain bat eta hainbat preso politiko e, ba, egunerokoan, ba, e, neurri berdinak edo oso antzekoak e, pairatze dituztenak, ez, etengabeko ba, e, mehatxu, mehatxu bat, eta, bueno, esaten dugu nola baitere, buz, pues, e, zigor, bikoitzorren eta eramamartituztena gero, behar espetxaldia eta gero, eramartituzten e, bizitza, oie, ez? Orduan, bueno, batzuetan ariñagoak, beste batzuetan kudela galdia neurri horiek, eta, bueno, ikusten genuen justo, ba, jasko mahiatzen abiatutako operazioan eta entzuden e, ia iruro gehi horien kontrako neurriak, ba, Ba oso adierazgarriak ziala eta eta inkluso kurduelak, ez? E, Zerraipatu e, irungo kasoa konkretuki, ba bueno, non eta eunda amabimila euroko e, izuna e, e, zerri zaion eta ba bueno, nola baitu orain nominatikan amazazpi urtez beoste un dago eta mar euro, e, kenduko zeitzion, eta hori duan, ba bueno, egoera hori guztia pizkat esalatzeko eta, eta irungo preso ere babesa eta elkartasuna derazteko antolatu dugu bai dinamika, eta bueno, egitara, e, hau. Eta sehazki, bueno, zer da, bueno, proposatzen duzutena, larun bat hau naitarako? Ba, bueno, e, kampainoanen baitan, ba, bueno, e, buk esaten dugu egoera bera salatu behar degula, eta zentzurretan, ba, bueno, e, konzentrazio batera ditzen dugu irungo epaite larun batean, guteko amaik ater dietan, nola baitere, ba, bueno, justizia Espainiarra bera, eta aparatuak egin salatzeko eta eta bueno, horkokatzeko eh erantzunikizun hain ondi batean eta gero ba elkartasun eta babeskontuarekin ba, era berean, ba Bazkari bat antolatu dugu eh kaltetu zuzenari momen, e, momentu honetan ba, bueno, elkartasuna diratzeko eta eta bueno, eh ere eskaintzeko. Esango dugu eh e, bueno, 11 gogoratuko dugu 11 herrietan irungo epaitegiaren aurrean izanen dela beraz elkarretaratzea. Baskaria berriz, zirungu aziak kultura elkartean iragango da. E, ez dakit oraindik aukera badago, bueno, ba ez dakit, e, Baskarian bat parte hartzeko, edo ja itxeta, itxeta dago? Bueno, e, egon, ba, egon badago, egon badago, aukera dago, norbaitek nahi izango balu, ba bueno, bertan... durtan... E, hasiet pasada de día eta hor sarreraren batuan dikian salgai egongo da. Uhum. Azken galdera bat odei, e, irungo sortutik aurre ikusten dituzue aurrerantzean baitare, bueno, ba gai honi buruz elkartasun ekimen geio e, edo dinamikarekin jarritzea eta ekimen geio e, antolatzea. E, bueno, azken batean noien ariatu egun kanpaina, e, ez da kanpaina bat pemotxan bakatuko den hau gustu dugu E, balio behar duela bai egoera salatzeko eta nolabait ere, ba bueno, dizart eratzeko eta, eta irungo jendeak ere jakin bezan e, zer den gertatzen dena, baina, bueno, leheno esan dudan bezala ez dakazu izolatu bat azken batean e, ba bueno, egunerokoan e, presoi politiko askori eta inteso, ba, errefuxiatu askori esartzen zaion zigorbikoitza bikoitza ba dela uste dugu, beraz, e, salaketa eta eta, eta on bueno, elkartasun hori e, ba bueno, bai da modu dira un korbatean presente egongo den e, bat kontu honekin aipatzea ere bai, ba bueno, ez, dugula, ez dugula ulertzen, ez dugula ez dugula onartzen gaur bizigun bizi fase politiko berri honetan ere ondikan horrelako e, mendekuan eta oinarritzen e, diren e, politikak eta eta neurriak ba e, jasan berriz izatea, eta e, gustu dugu Ba bueno, azkenean e, aurreko fase politikoan, e, batazkak berak sortu dituen e, ondorioak, eta konpontzeko unea badela, zentzurretan guk ezkera ere, ba urratxak eta urratsak eman ditugula bide horretan, e, baina bestalde ikusten dugu, oa indikan ere bestain batera bideen aldetik, eta zer esanik ez zatu espainiarraren aldetikan, ba bueno, e, nola urratsak e, ematea kostatzen ari zaien, eta ba, ikusteko abesterik ez dakagu ba, presoen sakabena eta bestelakoen bat historiarekin gertatzen dena. ez. uste dugu, e, bat ondori horiek, konpontzeko fase, fase batean gaudela, eta modurretan ere bai, ba, e, ba, bueno, berra politika horrekin amaitzeko, e, ba, bueno, eskaria lutzatu nahi dugu, e, beste erabilei ere bai, ez? eta bideo horretan baurratxak ere eman ditzaten. Bada, horrekin gelditzen gara, gogoratuz bihar, larunbatarekin batarekin, e, goizu gamaik izanen dela beraz, elgarretaratze hori, irungo aipaitegiaren aurrean. Odei eskodero eskermila, ba, benetan gurean izatagatik, mila esker. Mila eskertu behi.